Пані-комісари засльозино перезиралися між собою, не зважуючись, що сказати про ту табаку. А матронка мстилася їм за зневагу. І, мов би аж нахиляла горнятко то до одного панського носа, то до другого, щоб більше дошкуляло та пройняло до самих кишок. Ох, моя найдорожча дитина! Готов був ухопити її тут в обійми при всіх. Цілувати і милувати І ніхто без мого товариства Ні докоряв мені за те Бо ж так заміла присадити пихатих панів Ні як ніхто з нас Однак мав гамувати свою козацьку душу нестрівно Сміловський, мабуть, найвитриваліший З усіх комісарів і на всі наші морови, і на табаку Чорному Трончину сказав, що по дорозі до Переяслава, беручись по волостях тогобічних і сьогобічних, бачили вони, мовляв, тлуми хлопства, які мордували полонених шляхетських, топили в ополонках, обливали водою на морозі, прохромлювали вилами, обстругували живцем ножаками. Та як же це так? І Кисіль, прочхавшись і відсльозившись, Мешті скинувся й додав, що в Києві, як йому сказано, йде мордування не на людях набілітованих, або ж такі, що до них вернулися. Отже ж, бресете, панство вельможне, тихо, але так, що втічу, чули, мовив я їм, невинних забувати ні я, ніхто інший, не казав ніколи. Хочете, кажучи, що в нашій землі та вільно нам рядити, наша ж, бо земля. Дав нам Бог те і понад те, шаблями нашими і смертями нашими. Шкода говорити, коли станете тикати мені в ніс милосердям і згадувати про звірства, то нагадаю вам і ваше звірства, Вишневецького і Потоцького. Хіба не здирали шкіру з нас, і не набивали соленою? Було, все було. Та тепер не дамося вже більше. А щоб показати вам пошкідливу брехню вашу, то даю приставити до Переяслава невольників кодецьких і барських і побачити, що всі цілі здорові. І коли буде добра згода війська мого, то й передам усіх вам цілими. Душа в мені перевернулася і збунтувалася і той брехні Сміровського і Киселя. Згадав свої битви криваві, невідомість і неповність, перед якою ставали в степах, під Корсенем, на пиляві. Згадав кров нашої сльози матерів і дітей і вже не міг повстриматися. Там були битви, звитя, Вікторії. А тут відіймався дух народу всього. Той дух пайняв мене і поніс удалі захмарні. І що йому були якісь там комісарики, пани і підпанки. Ну ж би, та послухайте, панове. А я розкажу вам свою казочку, мовив я. Ви принесли, мабуть, пригажні пропозиції від короля. Та чи можливо їх прийняти, чи неможливо? Ось вам казка на те. Давно, кажуть, жив селянин, дуже наєтний. Усі заздрили йому. У нього в домі був вуж, що нікого не кусав. Хазяїв все давали йому молоко в діру, і він часто лаву поміж родиною. Одного разу дали маленькому хлопчикові хазяйському синові молока. Прилізів уж і став хлоптати з горнятка. Хлопець ударив його ложкою по голові. І вуж укусив хлопця. На жаль, не крик дитині прибіг батько, і в уже стиг сховати в нору голову, а хвоста не встиг. Батько відтяв йому хвіст. Хлопеці неж, а уж застався талікою і не виходив з нори. Незабаром хазяїн дуже збіднів, побіг до знахання і став питати Скажіть мені, чому се давніше було у мене багато волів, корови щедро даїлося, коли ви гарних лошак приводили, вівці пишну вовну мали, на пасіці роїлась бджола? Бував і я мав чим помогти бідним. Усякого добра було доволі. Та ось за скільки років усе розлізлося, і я став біднішим од усіх. Хоч як роблю. А проте ніщо не йде мені на користь, що день то гірше. Скажіть, чи не можна мені помогти? Знахарі йому відповіли, поки ти гарно обходився з своїм вожем, він брав на себе стіни щастя, що загрожували тобі. А тепер, коли пішло ворогування, всі біди впали на тебе. Коли хочеш знову щастя, погодься з вожем. Жінка понесла у живі молока, але вуж молоко з'їв і втік. Тоді хазяїн став закликати його на дружбу. Даремно ти заходишся, відмовив вуж, і як поглянув на свій хвіст, одразу вертається пересердя. Та й ти, як згадаєш, просила, зараз закипити тобі обурення через те досить дружби. Живити в своїм домі, як тобі любив, а я жити йому у своїй норі. Ось так і в нас був час, коли у Великому домі речі посполитої козаки відвертали від королівства рогів, а шляхка не сердилась, коли ми іноді сьорбали з одного горнятка. Тоді наше військо йшло завжди купно і завжди тріумфувало. Коли шляхта стала порушувати нашу волю і бити нас по голові, а ми стали кусати, то пішло пересердя, і тепер немає злагоди. Нехай річ посполита зречеться всього, що належало до князівств з землі русської. Нехай віддасть усі Русь до Володимира, Ірвів, і Ярослав і Перемишль, щоб ми відвертали ворогів от королівства». Та я знаю, коли б у речі лишилося всього сто панів, то й тоді вони не пристали б на все. І козаки, поки матимуть зброю, теж не відступлять від свого права, а де козаки, там і я, гетьман їхній. Ось як воно, панове, шкода говорити много».